ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Egonon deneri gure bazterrak mankizon untarat berriz ere ongietori euskaliratietan sasoin berri bat ere abiatzen dugula muga, mugako historio horretan egonen gira aldi hundan eta işte, bizpahiru aldiz ere, zeren eta jonen baigira luzaidea hartan.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 Kusi berda, arnegi, lusaideko hauzo bat, egondela, emezortzik eren mende arte, eta Franzia eta Espeinaren arteko behezkuntza edo zatiketa batek, eh, sortu zituela bi, bi eskualdeak. Kusi kodugomizela, Ondarla, Elisaz, Lotua, lusaideri, eta legez arnegiri bo, mugako... Absurdoa hakin esaketa, buruga bekeria piskavat, maindan historiaren sama nol aspetto hordela ikushiko dugu. Baina ez da makarrik zama, edo gauza komplikatu bat, Lusaiden uh, biziak uh, segitzen du, hartzain herri bat izan da, uh, historian uh, eta egun uh, negoziuak, uh, bentaurikin ere uh, zerbait tokina guzti hartu du. Laubihun bat uh, biztan le, uh, jende bizi dira, beraz uh, Lusaiden ez da herri tipi-tipi bat ere, gure eskualdean tipiagoak badira, baina uh, ba, Lusaide bere xorkoan, iparaldeari buruz itzulia, naiz legez peñari eta nafagoari lotua horra hor, egunde ikusiko dugu luzaide eta luzaidetaz mintzatzeko biztan da nor dugu eta ikoli ratietan saguna den arraila in Ziburu. gure sol askite izanen dugu eta naiz trenpontdienian izan ekinendako gurekin egoiteko grazia Bistarikabe, beraz, sartuko gira lusaide, anjaela entzibururekin, eta lusaide agenegi, eta funtsian azken batean hegi berezi bat, eta zimintzartuko gira. hala nti buru sustut eskualifikatietan ezaguna zirela eh bon alissela librou berri bate egiten ez gure jakitatea hor nola papelian edo jendearen esku sartzen janen dogo bezala eh bon suru side quoi s'il est là s'il au quatre squadra va na bertina a les dilabasso nola 1000 € hasta que te ramerdanes 2 € i senoli amestek jakitatzia izanduson eta non dik eskola hondiko gizona ziren ala non dik el eskola bai gari escola hondiko Bostort eta norintzen eskola, eta hame kaurtetan utzunien eskola, pensumazia, ebadan eskola din. Ba, Na, elnetako eskola ikan dina izan da, bizia, bizi manera. Eta gero, nik izan doena antaila e, e, da, memoria unakoitia. Denetaz hori txen izta, jarekin dut, e, jakitate horren e, baliatzea, haiztu? Aberastu duzu de, denborarekin, jakitate hori, biztanda? Ba, ba, biztanda. Ba, ba, ba, ba. Gero, eh, anik jauza eh, hartzen zuzu, eta buria marimatu zuzu, gero, elgarretara joztan dira. Eta jakitate hori, elgarretara joztan da. Sintesia ja, ahalar eiten demezela ja, edo, buruak untra ja. martxan dela. Horaiko, urte bezala da buria. Eso. Eh badira buriak eh, urte bezala a zigitzen dutena eh biziko istoria gerta. Ni hori ez handuta anta iorisa nut. Da gero hortaike ateratut ni eta samerioa no laitira. Eh lu sai de masirela hiru urte niola 1150ean. Mana pentsaketa ja rita euiten Ez zire lahek ez egun berian eta ez uste berian sortiak. Horitean nola jakin duzu? Liburuko liburu gizona ba, zira? Ba, izenak atzemantuko liburutan, oh. eta gero ni nio katzemandut Zergatika. Eta, bada, bagaola, zuazola, da pordiola ziren, mila egonta marrian, ziren hirugola, eta luza Luz adekuak, lapordi ola nik itenien, lapordi jan eta la hemen ola izate lan zen. Eta ero, mi la, laurionta egiten nintalabeko urteko etxean dana atien, azemaneen, batzela lapordi izeneko etxean. Eta horrekin karkulatu, lapordi ola, etxe horren ola zitekela. Gero, eh, noizkoa sointzateken lehena, uste dut, eh, Baga ola zela, zen lehenago, etzen hori bezala konatzen bat biga hiru blau bost. E, konatzen zen, baga biga higalaga. Hortien, baga ola, da lehen ola ene, ene ustez. Hori, azken batean jakeitatea inkesta bat ezela da, ez? Berdi berdina, gauza berdina da. Ta, gero, gauza berdina gauza, zua behar baititu zuzu, numeitik argitu bat zeban. Hordira, liburutan eta zarriat direbana, zambaritek azute, siretasunik. Hordian, zuha borxateazira, urien ibiltzian ola izan diteken. Azki ah, amatean, randitakei eh, dakitatea beti berritzen eta onzen den gauzadela. Ez eh? da ah, finkoa, dugun jake lehenengo, bereziki lehenengo ah, historiako gauzak ez? Ba, ba, hori. Ha, ba. eta uste duzu uh, gero egon jakitatzia behan duzu zure baitarika izan zirela, benan orren maildiraien eskolatua, unibertsitartea eta ikerleria horikin ba. argamenetan izan zila, no? Ba, ba, seme ba. Ba, ba. Ba, ba, hemen izan dira historia eta keta, eta keta eta ikerleria keta ahantzadi elkartekoa eh, el izan dira, ani jauzen. E, jakiten ta gusten ta sieta sunen e, or, adantzade elkartea badu sakulako lan zora egina eskolarriko elkarte bat da hori eskolarriko eh? ah, elkarte el bat hori ah. gero gero ikusten da eh, bo, dugo, histori deki, eh? ez talde batez berdina ipatuko dugu historialari espanyola frantsesek beren ideologiarekin enberesekin mugako historioa ezute berdin kontatzen ezute berdin kontatzen ez denola baita errolanen eta xarremaienta eh, kasu polita dabibaba xarremaienta errolanen istorior arrunt kontra kalde konostute estenute sarazenabizela eta Errolanen armada andatu zutena ta errolaneekin xarremaientekin eh, una zen eh, idazci zitatek zartzen zin eskualduna zirela. Badira hiru edo lau gizona ipagarri, aipatze meitute, erte meitute, eskualduna zirela egezute, aipatzen, zaharrazen aipatzen ez beste. Hori funtsian, historia suizu da uste dut, eh? Mm. Daineko adakiko eskualdunek egitztela kolpe hori, eh? has ez ke bai eskemateluzai da ipatzeko uste dut Carlomagno ta bal Carlos ez da da se dituzteko ben lehenik hemen Zubo, hemen, hau zuen dako, hau zuen dako argi da, arnegi, lusaide, biherri, herriberdinak direla, urrundek ikusita, eh, nola deurru kokatu da, hemen, lusaide eta lusaideko muga komplikatu mm, hori. Eh, Ezin eh, komprenitua da, urrundek ikusita. Hori da, eh, Pariseko eta Madrileko, nori eran, hori eran. Marikatu mar zin, 1931-an, mar lusaide, Espainia bezala. Bueno, Bana... Orisane Espagneak konkistatu oh. zilaik Nafaroa, eh? Ah, ah, ah. Bana, beste izan eh guneia la es. Lusaide garazita senta mungaga izen zemenik ainetik Ivaneta eta Ertzan Sagotela, el puerto de de ziz. de Sis. El puerto de Sis, ciudad da Lusaide, ba yon ak Izanagatik, Espainia, Elizaz eta Baionako apesikote irazen, luzaide. Halera al zerbait biurrikeria bat zen, muga hola, hain komplikatu egiteko, ez? Eh, Nola no, esplikatzen, erreka bat ekin egin dute muga askinan, ez? No, Erreke errek egin, ba, ba. normalkein, mendigainetek, egiten ziren mugak. Baina, luzaide nizuzte errekatik. Eta badagunea ne honeko aldarrietan ez dena mendiei mazela ateginada muga. Adarztako kasutik behitibadira bisorgia, baina untzo honeko erreka kaldea duana eta bestia madareko erreka kaldea duana. Ta zementen aizuten, muga madareko erreka ibehera, harneiz aharreko genekaldea, garri. Da bestia, nahizut, bestia nahizuten berriz untzo honen behera, jubialdeko errekat ekarri. Da etxilakotz, akomeatzen, mendima zelatekin naden mugua. Eztan, ehonea, bestatu gitan, luzade mezela mendima zelatekin denik. Ez da ez mendik askotik, ez errekatik, betxik, mendima zelatekin. En nokia ezin erabaki azken fineana botere, errege botere horiek ez zuten? Baba, errege botere, baba. Baina ezpeitsen harriñazen, azkenea haupti maurtsi bat anitiko, mendien erdetik ez zuten muga. Franceschi, momentu honetan, nari dira ospatzen, trete de Pirene, milasei honetan, egin egintzena, frantzia eta espenian artean, eta bidazoako, bazter or, hortan egintzen tratatu hori, uh, muga orduan fin zena, zeta gero ikusten baita, emeetzi garran mendian, mugak berriz, berriz eki iratin, uh, susenduzituzta edo. Uh, Betikoa izan da, Carlos Quintoren hori? No, Carlos Quintoren hori betiko izan da. Gero izan direne zineto, joiz zer nola mundarrola eh gainikultati beitiko erreka, ni beiseneko erreka baitzen. 1870ko dataroztien listan dago akordion zainatu zuten eh, gainikultati beiteldusen erreka uzik hemen xaparriko ondoren sorria tipi bat eta egin zuten mugagoti jeturin tamekortes. Dero jeturin tameka urte murian intzuten arrinmendia Zenta hundarlarrek ez zuten hoi nahi ban arnira da nizaz. Ala inane etzen ezerrega bideik ezotoik, ez zuten aixeriek, beste aldeti berriz, luzaide gurbilo izanik, eta jortzen leheno ehortziak eta amak eta itxemotxeak, eta hor esposa zentzien, hor bataietzen zentzien, batai zentzien, dena eta den akordio hain zuten. Hundarla izan da zadein, lurraldez, Frantzia, Baina Elisa izan tsein luzaiderat. Hori hori hori indik edo? Hora da hori, no? Ba, ba, ba. Ondarrarak ba, ba, ba. eta luzaidean egurzen dira. Zienta azken jen horrek ikusten da, estatu botere horiek amor izan behar dutela, errealitate e, bati eta Elisaaren praktikari ez? Baina ba, izten dena baietz. Baina baina. Gure bazterak emankizun zaudete eta lusaide gure haipagaiat dugu angaila entziburu eriko eh, perak apaltasunez gandu emezela nahiz denentzatara den jakin jakintxun eta bo, eskola gutikoa dela errandauko benan garen dugu jakitatean diko gizona gurekin dugu zorionez eta hor harigira uh, beraz Gara si eta gara aztaxak, eh? gara aztaxak direla, nombait gusai darrak biztanda. Eta ekuszeko dugu mezela mugako historioguz eta mezela gerlak eta gertakari latzek. ere zure geitzez margatuduten herribad da. Eta eongo egunean, bon, horrek... Guziak, errandu eh, zumezela hemen garazida, azkenea, ikusten da, askine, eh, uh -huh. ibarre bat aski argi da, ta, eh, uh, eta azken batean, eh, izuria izaitia behar bada garazidat, zer ikari uh -huh. du, frantzesa ikasi duzila, gehiago, edo? Ba, gehiago, eh, harreman gehiago izan dugu, rantxeako aldeat ez eta hego aldeat, horreako eta, soizu, re, realitatea berriz beste bat. Gure mintza moldea garaziko mintza moldea da, ez da horregako mintza moldea, ez aurizkoa. Gara e, hori ezin ukatuzko gauza eta errealitatea. Geroko komerzio da negozio aldetik ere, mistan da, garaziko berkatua zen, emengo gauza, ez? Ne? Ba, ba, ba, ba. Aba, garazieta. Hortako izan da, hori eh, harin izbiltzen eh, luzaideat espozatu zien, hauzo herritarrak, eta nahi dut bildu luzaidete joan zirenak e, iparralderat eta beste herritara. Eta nolako mugimendua izan da, hemen, orduan, gehiago fr fr frantses alderat, edo e, garazio? Hemen gehiago harreman izaintzen, espalit gerla gertatu. Hena, espainiago gerlaak Etzin, Espainiako gruzaiek etzuten deusen nahi Frantziakoekin eta tarta zain e, Espainiako jindia gruzaide bezala. E, edo zein gauza, gerla izan zen, oita hamasa egitik oita meretsi da. Ezo, Frantziako egin zen. gerla osatu e, onduan, Frantzia erremediatu zen Espainiakoan oleen, baina gelditu zen Eta urre gabe. Gerlaka batzen ditugu bina... ...Francia eta Espeñan arteko gerla horiek... ...kondorio hainitzu kandute hemen uste dut... ...lehenik irautza... Er, ...Franciako e-revoluzionetan burako... ...gerla horietan ez pasatuta hemen... ...Espenia bezala akarririk, beraz... ...Françez Tropaga... ...arrispen solda duek... ...artuzuketen lusaide? Ba, lusaide... ...errezuten, emantiz hartuzien... ...errezuten... Erri guziara zuten. Zendako, e, hemen konti india alta uh, garaz daga kaxik bezala zen. Mendeko ba men, bezala? Ba, bana. Balistarra ba izien, bana zaliak. Ah, Izo. Hena e, espeinia ah, erregetiara zen hemen. Hora ah, da. Ah, Hortako, ah. hemen gioz bezala erra zuten, duzaide. Hora ah, da. Gino, nausituzelarik alderantziz, eh? Wellington eta Espeña-Françez-Tropen kontra, ies egintzutelarik, nola pasatu zen ordean, gauza bera edo? Ba, ba gauza bera, gauza bera pasatu. Berritze errezute nala. Ez ba, ez erre ez, ez erre ez bana amengioak eh, eta berdin-berdina izan ziren gerletanari bai gira, pensatzen dut hamalaueko, edo, bak, eto, karlisten gerla denbora horiek izan dira ere, hemen. No, no, no, Zik, hemen jendeak hautatu no, no. izan behar duz euraz ere, liberalen eta karlisten hartzian, ez? Ba, bi, bi alderdi baziren hemen. Hemen, luzaide eta liberala zen. Hemen batzen agirretierrak ek eta Francisco agirre agertzen dena 1650-a Laetan egitea amosegian, Luzadeko hau eta diputatu bezala. Ta jaren semiak Juan Pedro, esposatea behitzen Clara For, doniane, eh, doniane, Donianeko Espainiago Garrikako etxeatetako alaba, esposatia zen horrekin. Juan Pedro hori zen, diputatu Madrilen alkate edo hau zapez Luzadeko, Eta liberal eh, liberal en muro general Graduan. O sea, eran liberalen aldegenei do Madrideko Maria Cristinaren alde, eh. Alde, va ba, va ba, va ba. va. Mari Carlosen contra vera. Va va Carlos en contra. Daigo Ruiz Sánchez aniç. Está en esto con una facción alde ziren. Ah, bah, bah, bah. Ba, va va va va. Va ni guste erdiskazu sien, eh. Hala ertzenu histori erdiskazu sila. Ba na Luseyne. Luzaide eta agirreti arrori eta e, e, politikari handia bat izien, Luzaide zuten, beren, beren Kero, Karlistak mendekatu dira Luzaideko jendearen kontra? La... Ba, ba, ba. Eta edo gerla zen eta. Ba, ba, ba. Soizatzu. Ba. Ba, ba, ba. ba, ba, ba. Aldi batez, hemen eta atreta nite nomen zuten zerbitxea erritako, erriko jendek, beren armekin. Ta Luzaidetik, 6 kilometreta herri edorria deitzen dutena, erredorak daitzen da, eta han, bazen, eta Luzaidaren naizuten, bentsatia zuten sartzia, e, libre alepan oleen. Ta joan ziren mulxoak, izomulxoak, eta batek, Borda, eta bortako maatela irekitzea eman txigilaik eskia, baren nian ziren urtukotz eta ekarriztak eta besotik hartu eta ere zuten horria, horriat, bestek ire zintzuten eta horriak ere zuten eta horriak oztatien afaldu zuten e, bi garriztek eta luzaidarrei etzakoten eman afaitea hauztatuko nagozea garrantzen, eta luzadi arrei ez dagoza emaiten afaitia. Da, eta er, bat egeran emaitzen. Ez, gure herrian, bihar hil behar den txerriari ez dagoa, xatera emaiten. Hortai garrida, erronkariko edo, haizkoako edo... Xatera jatera edo. Jatera, ha, xatera, xatera emaiten. Eta, bueno, jaiten nomen dira, egan barat, kelat, loitea, eta, barneetik ez dagoen dute, Atea, eta lemeziko loan zielaik eta karlistak, eta bestia luzaidara birriagoa maizon. Lehioti jau zinomentzien, eta behirian, enjuztoki, ungarri metak erdatu, eta arexal batu menzien. Goizaldea hita nomen da luzaiat, eta ezkila bimbi bamba, bimbi bamba. Jendia, ze de Montreo gertatzen zen, ezkila kalabieteko, eta Haren zen antik eskapatia zelagotz eta hile entzuten jendeatzun eskutik. No, Gehletan uh, behira hauk bada ere hamalogiko gehla eta desaktogeak jintziren behar bada gara zitik unnatz. Ieslari ez es, edo? Am, am, ba, am, ba, am, ba. am. Ani zintzen. Garazitik eta biarnotik ba. eba. Basi biarnotik zintzenak. Bada biarnotik zintzenak, mutiltzena, mutiltzenak. Ta gero azoreta breo itxunia jontzen. Ta hanetxin, han biperintzein biperritia da. Urtiabete gabe atezia. Ta hantik atezen Ialarregone txeginat zitin persu batzu ginean, eta mutilo horre geinan. Gagoan dituzu? Ba, ba. Hati? Nenio zuko, eta hau estu gotu. Persu berri batzue nuak kantatzera, publikatzeko neure bizitze manera. Beti mutil nabila batetibertzera, zortzi urte baditut ditut jini luzaidera. Luzzaide naiz geroztik ongilaketua, etorkia francesa biarnon sortua. Bordelian duneure guztuko lekua, kanbioa tzen mandut handilandakoa. Annuntzan intzelarek atera bainintzen, falta zautan duritzen Ogibiko xoria heneatu baizen, Neule goztuz geroztik ikasi dut bizitzen. Goizetan, goizik eta berantarratxetan, otor du asekula berenten Anitzaldiz barurik amarrorenetan, holako bizi modu nuen azoletan. Bizi modu horietan ez da misterio, ez zinegon albainiz, Ete nore hartio En intzela egonen Egin ezpario Etxe kopremu nuen Baino kontrario Etxe kopremu eta Lagun beste biga Orduko egin azuten Gero kosegida Bi perioan en intzela ziren fida Ez zin baita Etxian partida Ola koribazela ez bain uen urste, Ogoi jokatzera enganatu naute. Mutik nahizela badu, oita zenbait urte, Bi perri gezutegin nehon arte. Jalgin intzan ihat, astelehenian ian, Bai eta plazatu Bakotxa konsidera ene hadinian, Zer egin diron gizonak alako moldian. Armani egin nion humilik aldia, Diru aturna zezan bakotxa iberia. Gaizki hartu nuenik jaren larderia, Etxera joan indadin baiztalo zalia. Ni etxera joan indzan E diruak ehen du ongi egina bada guzti erbarkammen du. Gainkua egun batez ohiidi iizahen gaizki egin edieroz eman beharko ondu. Horitzen etanessein tokian ninzitin persiak jalararri e, honetek. Ah, pertsari ondi batu ere.man omentzen pertsari. gerla efetu horitaz, bigarren mundu gerla horretan, zeuraz ere, franziatik eskapatu dira, judu edo erresistenziako batzu ez ere. Hemen, ba, ba. pasaiatuki bat zen, Lusaide? Ba, Lusaide ba, beherian ba, ekutsia, ba, nagain ez mendiz bastantzuzen, aldudeko aldetik eta bastantzuzen, una Lusaideko eta ero Lusaideko uzatzen zuzen, horriako eta eskoako alde diat eta hemen arneitik izan da, arneitik bazen pasainia hundia. Gero, pentsatzen da, izan da, poliziak, frantzesak, alemanak, karabineroak, hemen ahanitz izan da, kanpoko administrazioen soldado eta polizi gizon, hemen herri da, ez, eta horrek estu bizia, ez dakit erreztu du, komplikatu du, ez? Komplikatu du ba. Ta hemen, eh, Espainiako Berla de Boran, gauazetan txentxerbitziak, Herriko izonekin, eta Herriko izonak barima ziren izanika eta Espainiol soldatuekin, etzen jose gertatu, bera, Espainiol soldatuak bera gertatu izan dienian, astuaz hil izan zuten tiruan, azantzain zuten zuten e, alto erranta eta azantzain txina segitu eta diatu zuten tirua eta astua. Il zuzten ara estokiko izaitzea zean tailadin. Aga izaitzabela senditzen tu tairo bada ski gausuak gaitso sei seitenan den noienai seitenan den. Ja. Egunko egunia aire pasatzen da, eta poliziarek ikusten hor denbora batez guardata aduanaga osafangoa zen horrese. Ba, ujeitaginen arniko ta donireko beste tat. Ta Adibidez, harniko berzeta ibetegin artzaldian, zubia denak hartia baitzien, hori izak, hori izaz, errekatipo ez teginen, atseko soginia finitu, atzaldeko soginia finitu, bukatu, eta errekatipo ez teginen berriz duzai, eta da, da, afalduta, berriz errekatipo ez teginen, harniko bala finitzen zelaik, bala finitzen zelaik, garritzu horien errekati mm. Aheman horiek, bon, gaiztuak zilela, si polisek guardanik... Ba, gaiztuak eta lan jerozak. Baizu, yeah. eh, izaiten atzen hurrak remaitetat. Mm. Haimeste jende pastuta. Ba mm. ginen, eh, kipi haundi, aniz jende moten jende, eta kipi bat haundi bat bana isoena, kipi bat remaitena du hurrak. Gana eh, hitut poliziek, berek, berdin, beldurraakin gauaz tirokatzen anako zuten, edo? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Izan da hemen, edo? Ba, ba, izan dira hemen, jiru higil izan dira duzaideen. Uztu, 1200 hamabian, barbot bat hilzuten tiroan. Ez ustega bian, eh? Hura bazagiten pasatzen zela zubia, hori, arni zaharreko semeatzen. Ta, he, arnei zaharriak bazin best alderrian, arneiko alderrian, egi jara. Zartzen nomen txin, zurubia, jarri peinatetik bestera, eta eragaren ginean e, taula edo ohola, ohola. Ta, aldi batez, zarezin ohola bakarrik, eta gara gira pastemaitzen egi jara hortat, anoz asetzea. Hau zizitzen ta eta hurra, eta erori eta hurra gaitzitu gara mirroak. Egon zeme eta gara beha, noiz pasten zen eginazaina, barbatorik eta zurubiaetan. Errekatik pastena izela, zubiti pastena izelaik, tizuan odorustu zen. Ez zeme mentian, manak ero nahi izan zuten gizela, e, hiltze naturala izan zela. Baina, herriko etxian, haren batek errantzan Katrin Barbote errantzan izan zenura ikusen, eta herriko etxian zartzen zila, eh, hilzeko paperrian, zartzen zila, no fue muerte natural, fue tiro de bala, da, bazagiten jendeak, bazagiten hori. Gero besteat, izan zen, aldatseko Pedro Juan, luro etxamendi, Hura, ama, aldatxuga, ama undarla, una egingo izanik, iru orte eta erdi gerlain, da pozkalentziaz bizitxin zelakoz, joan zen, orse bat, eta eistibenta, kusienta, e, eta zorion zeat, eta gileatek man, errekan pastian, karaineroatek, tirokatu zinta, hauren pareat emoloko hil hori bigarrena, eta besteat, Ibanetan pasatzean, etxande zorgina, ez zena eskontran, ez politikaz, derretaz arduratzen, kontrol batean, tirokatu zuten, eta egun parete morruko iltzen. Herziak zazkoten. Ara jiru bizon, hemen jiru gizan adienak. Kantore berri xarman batzue, A sterano o contaten ignorandeni balimbadò gocie gio Nesbetea da eta Gusiak ditu šarma zan Gansua si da trišta zan Gion genkoaren promidenzi Chua of the See you! Io rigabedago no peno serdire nezdaki gai sortan chartu gabetarika bacocha de girabedidi homo dio o kesaribao Why? Wow. Zun uh, ditugu martikorena anaiaribak, eh? Ramun eta Angel, beren bos miri esgarriekin, bon, horren ahitia, ezta berita zumat, emeste urte hotan, entzuten baititugu alako placerarekin. Eh? Kantu derrenetarik bat, eskual eh, uh, ahuzko literaturan, erriten demezela, eh? eta zines balio du, gogoz ikastea, si eta uste dut beti bezela halako... Erak aspen, berezi batzuekin, gertzen zaizkigun, amondiozko kantu horietarik bat. E, luz zaide lotua bada garaziri, horiako or, fraileek, horiagak, eh, importantzia hondia ukandu, bere jabetasuna hunek ere fraile horiek jasbotere txuak baitziren, luz zaidek ukandu horiekin ere lotura nagusia, jaren daukun bezala, angela, entziburuk. eski hemen uh, Lusaiden, bai uh, Mugako histori hori ere badira, naban bat ere bistan da lehen auzo aski importante bat hori da orriako uh, frailetxeori hori, lako boterea izan duena, efektua initzi zandu zeuraz ere luzaideko bizian horrek ez. Ba. ba orrian hasien orrien herrien lemiskolizenite 1017. 1017 eta bukatu zuten 1908. eta 1908. izendatu zuten lehen biziko priorea. eta gerozti badira berrui eta hamala priore izanak horriagan. Ta, horriaga nahiz luzaide bano anitzeze beanto sortia izan. luzaide horriaina izan da horrega ina. migla beharreun eta jietunik eta leaireko eta frairexeari ibainetako San Salvador base Eliza gorosgaraia eta luzadeko irauzketa leiziko elizata ospitalia. eta ordian hortako luzaide izan da horrin lurralde bat eh nolaz mi... esplikaharri shorra uh, zuten boterea uh, afera politikoa zen uh, nola solo batetaz jaabetzen altzin uh, fraile horieke ba hixo so eh 1000 berreunta la tranitala baincien luste pa asantzin elsei decima 10 oso primicias kavaletaik baina 1000 berreunta la tranitala betita 1000 junta Ogoi bate txalde izan txen, da horri emazen, ego da baionako apesbikiak, erten dako horriakoari, horriako prioriari, luzaide elizaz baionatzenaz gainean, desima hori zuzuntxela e, baionak altxazitzen. Da horriako prioriak bere aldetik, ertendako luzaide kolurra horreina denaz gainean, horreina zenaz gainean, zuzuntxela horriak altxazitzen eta izan ziusten, ama biauzi, lehenbizikoa, mila iron, eta oita ama iron. Da azkenean, horreakak irazizin, lusaide horreak ineskioen zelagoz. Eski, hafela itxosia erraiten demezela, hori? Shosh historiotan, izan da, maizala izan da zartua ere. Eh? Ba, ba, ba, ba, eh, gaztelaniak zertzen demezela, shoshua, baita hinkua, hartzen du, Entre Dios y el dinero, el segundo es el primero. Eso. Zikodugu oh, oh, a Psiorie zi Elisarekin, eh, bogeroa o hia ipatzen delarik bada beila famatori, bada kiko Mendiz ah. Mendiz eh, Garasciko burutari pasatzen da, beilan luzaidek bere zera bildu du ere orriako beila horrekin, edo Compostelako beila horrekin, ez? Ba, ba, ba, ba. Ba, ba. Praktikan se se orrek, hemen. Ba, praktikan Ma ziren, hamalau garren mendian, ma ziren, zazpietxe edo aterbe konpusterako bida jaren launtzeko. Hospitaliak erreiten dabezena? Hospitaliak, ba, hospitaliak erdenean, eta pausolekeak eta jateko txeketa izan dira. Zero hori ka uh, laguntzeko eginak ziren hemenan diru zerbait ere ateatzen zen etzen ugirik beti ez? Bigstandena bigstandena etzien kariu bana zerbait da gustatzen estatu da hori. Eta hori noiz izan da mo, ba Ego ahamak, ahamak, ahamak, ahamak garen bende hortan zehurik beila hori badela. Behatzi garen uh, bendean usta. Eta izan dira, debora batzu beila gehiago izan dira, geldit. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. <tusurra> izan dira eh, behila horta jendean anis joiten zenik, eta izan eta behila hori eh, gelditu seik betzala. Biziki uti jende ibiltzen zen behila betan. Nagoa iberriz badailtzea. Migilak haien dira bat diltzea. Ba, zizki, gungo eguna ipatzeko bizka bat, hemen, uh, ikusten dira biztana menditik heldu uh, ba, ba, oinez edo berdin autoz edo bizikletan eh, luzaidetik ba, ez? Ba, e, negian ez juztuzten gainetik eta pasatzea aeromataremi e, ditetik arriskoa gatik iri eta elurrain arriskoa gatik eta mm. hortian hemen pasatzen dira eta lehen ore biztan dena Gauza bera gertatia edena. Eta, e egun, badira, ostatu espezializatuak ortaan edo? Ba, badira, badira, eta hemen badap ausuakia luzaiden. Oficiala e. gana dut, bideko tampoin edo horrekin edo markatzen duena edo? Wala. Ba, tampoin ez da gipa edo, herriak badu, herriko txeko zine gotzita paizek, boteina, aterbia egoiteko eta... Gapain pasatzeko hemen, Na, gero gainetik debegatzen diosten egian da, jementi pasatzen dira. Na, badira orai jementike pasatzen diena eh? uda izanike. Badira, alainane badira, eh, eta karrosak ipi bat zuzantza pasatzen dienak, gainetik ez diena pasatzenak. Dero e badira etxiak. Or, ialarrega ortama diretxeak eta horien la launtzeko dien etxeak. Han epa horzoneko pekaldeema da e, eta xaala mordarzenagoten gunean bada ostatu issa e, ina den etxea, atarbe eta zalak eta xanokinna den etxe bada. Usaidea initzendako bentak dira, boa, genekiko bentetaratze joitzen dela jendeak egiten du, behin dan kusi behar da, eh, Moiseszeko Etxe hortarik, uh, biaturik, uh, errekka hori pasatu eta lusaiden girela. Lusaide ri hondibadela, berro goita lau kilometro karatukoa. Hemen eh? sortzi kilometro luse imainetara ino argne gitik. Ez da, beraz, eremu tipia lusaide. Bainan, momentukotz, eh, haipatuko ditugu benta horiek eta mistanda. Kontrabanda eta mugako historioa. Lusaide zagunada, ahan anegitik uh, ura pasatu eta, bo, eta bentafamatu horik ahan egin, ez da ahantziber lusaidekoak direla ez? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Da bat hori, da ahantzibera undia da, benta hori, ani jende bada, lanian hor. Ani zeta jende. Lusaideko jendea, jendea gehenik? Lene la... taik. Ba dira, iparaldekoak orzaitzeko eta nungo naikoa, galarreko ta goleiko jendea bat dira. Beharrodea demezala hartzen dute edo zoin jende. Piskabat ahitzeko abada, Bo, galdera inusentadut, hori, meinan, uh, Europan txartu da Espeña, beraz, azken batean Euroan sartua da ere, nolaz, benta horiek, beti, aham ditzen, dira, edo, nola esplikatzea duzu hori? Hori, ene gustuko gohornien, eta impuen arabera da, zenta, ze... E denetan, Europan izanik, denetan berloge te, ontsalaz, presi ubera izan, ma nesta te ala. Tira presi uberak. Spanian ma dira, tasa beresibatzu, sergak, difentak hori da, franzia, franziatik, eh? Obedakiko, alkolata, atakua, beresike. Sergak ipi bat dira, e meni, Spanian kol dardian. Egoizak hondi horiek, bo, ma dira, kritikak, estira empolietak ere, urbaster eder hortan, animaleko egoitzak eta, bo, Hori, hemen sosarengatik gati, edo, ben, moskina zerbait heldu da egitagiri, hortarik, edo? Baba, baba, ba, ba. Ta, ha, ha, urteko kontribuziunak, da ero hiten dian bi eta erunendako, erunendako erdi, ordaintzen dute, herriko etxei. Bistalde, arranda. Bistalde, <coughs> arranda. Zainta, uh, prezeski, ben, bon, batakiko francian Eriko Eczek eta taxa d'habitazio eta taxa d'aprantizazio eta lakoak Eriko Eczek dira iturriak nundi keldo dira ortaik, pishkabat? No, ortaik eta gero Eriko jende taik Eriko Hitzibolte denek eta garen da. Hurteko zerga pagatzeko. Hurteko zerga, horteko zerga oh. Benta hori eta sari dira, behinan, nahi da, kizu mugako erri guzita mesela, xaran erreiten duten mesela, gaueko lan hori bada, kontrabandak, uh, ba, genetugu mugako ekonomiak importantzia handia izan du, hemen? Hondia izan du, mugako herri enako. Eta hemen bere ziki, nola no pasatu da hori? No? Luz haideantare, etzeno imeste, eche. Eta familia bizitzera, ez balitz kontranda izan. Iabazkolano izan. Oren enta, han Elizondo gota derdenta uh, Beraz hemen, pentsatzen dut, arnegin, uh, dantxarrian bezala, edo uh, ibardineko mendate horiitan bezala, hemen uh, kontrabandak izan du uh, historia hondibat. Hondia uh, eta hondia uh, garantzia hondia izan du, jendien launtzeko bizitzan. Bente horrek, pertole zin izena lehenu. Ta gero, bente eta doike, saltokiak izan baitziren gero, doike, ha, bente eta hartzen dago Baina, horren lehen biziko izena, zen pertole. Hauzobuziak, eksiaz bat zen pertole izena zina. Fontxean beste, hauzotanea izan da. Eta, Gero, ingurina hartako, lurrek eta etxek eta denek, bertole ezuten izena, idazi zaharretan, jubialdeko harrekagano lur horiek, idazi zaharretan, bertole hote izena. Eta gero, eh, gero da, izen hori. nahola gertatia da, baso ekin, adibidez, Undar, arneitik eta undarlateko bidean bat Baixoa izena dina, lehenu ugaldia zin izena. Ta bazen etxat, izenekoa. <coughs> Ta he bordalian institutelaik biziteia, izen ere batzuten goitien. Ta zareizakoten, baixoa izena. Baina, baixoa oso hortan, bada guneat, uhalde zaharria izena dina. Nola baita, pekotxeta, oiko pekotxeta denatu zen, arnegi. Mila bostonta oita emarra hartian, arnegi galdian ezten gauza hondik, nagero, argitzen, urborre hiten, eta etxe hiten, eta eik hartu zuten, arnegi nizena. Arnegi li, pekotxeta zarezagoten, hitzen na, A, mi, mila zazpionta, hoita emarra hoian, izan du, izen ofizialia pekotxetak. Nolako, no nolako trafikua ez da, izena, nolako hageman ekonomikoa zen, kontrabandaren bidez, atxak, bildotxak, deneta Denetai, deneta. Bildotxak hankariu bazen, jatrematen zen. Ez ziuen, si uh, xasoinan arabera. Eh? Arabera, aba. Batian bat, bestian unat, denetai izan da. Eta bigiekinta, behorrekinta, zerriekinta, denekin... Nuntzen kariunat, ahat. Guarda adu, franziako aduanak eta hemengo karabineruek kontrolatzen zuten, beren gisara, ez? Haltzuten laik. Haltzuten. Haltzuten laik. Baina hemen arahortan ez hantaile zanden, hauzo herriekin. Luz haidekoat eban ima zetien, bildo edo, zerri kumiak zerbait ero maiteko, undarlar batan izenien Errikapasatziat? Errikapasatziat, narlako nire izanien betentzien. Demora horretan ez zuten kagalek peten jarikoa, ez zela. Ez zain kontrolatagoa ez zela. Ez zain egiten ala francesa espanolak zain. Kontrabanda horren inguruan biti, ikri historio eh, frango bada, guarda horrik ez eh. baitira eh. beti... Eh. Eh. Eh. Eh. Biziki finak edo berdin uh, Moskortuz edo zait soxen truke ah, usten behitzuten ez. Ba, ba, izan dira, izan dira erosia izan diren guarda, Eta hemen guak eba, hemen guak, hemen guak, hemen guak gehiago hono angoa pa no. no. Hemen guak ez zuten ahimeste irazten behar eta izioz altzen zien. Ez zain haizu horren egitea biztanda, minan. O, eh? Ez zuten derechorik horren egiteko, minan. Ez zueñan ez zuhiduri banan. Bagoitxea berabaitakin nula uh, biziden. Zenta familiatuak zin? E, menko... Ba ba, anistzak emelietiak. Ba. Eta bat zuten kuartel zerbait hemen edo? Ba ba, hemen mazen aduana mazuten egoitza, bat zuten, eta lasako gain artan mazuten etxola, ehuntzaro mazuten etxola, gainekoltan egoitentzim estatu eta bentarte mazuten etxola, Hori egiten txen herriam berdin bizitzen, baina gero xervitxe egiten zuten mendian berdin. Gero xeura zede, momentu batzutan, guarda horik eta beriziki gerla demoretan, tensione politikoak, eraiten demezela, basi dilarik, xeura zede, kontrolak biziki azkarrak eta lan jeroxak ziren, ez? Ba, ba, lan jeroxak ziren. Bazen, banka musketzen agertentzien, Basenemen, Sánchez bat, hola, e, mehe, osa harriki pikua, ta hane gertan tzin, kasumio har da horre horre bere goshe errabia hor tantiatogodo, shohiei bezala, eh? <laughs> Goz, gure lusaideko lehen ibilaldi hori utziko dugu Esker bizienak biztanda anjaela entzibururi eta eskerak eh, biztanda lusaide tarrenik oien dehi Heiek baitute azkenean mundu hori ereiki Eskerak ere zuherien zuleak gure kinegonik izan ontza eta bestaldi arte Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean